var det ovanligt vackert på julafton och julnatten. På julkvällen sedan vetit julgryten, sjungit julsalmen och redde oss att gå till vila, fyllde jag ett stenfat med gröt och gick ut för att fängna gårdstomten. En sådan gudomligt vacker natt. Månen var gömd av en hinna av moln, jämnt och fint väv som ljust varmar. Och hela himmelskupan syntes mig lysa. Ljuset hade ingen källa det jag kunde se. Det var överallt. Det kom ovanifrån, från sidorna och från den vita marken lika mycket. Det kastade ingen skugga utan det var lika ljust på alla sidor av husen. Skogen stod tyst och allvarsam på andra sidan egorna. Och gärsgårdar och stängsel, diken och vägar Rutade hela den ljusa slätten Där byarna låg och som olika mönster Utbredda på en vacker vit yllerya Som sträckte sig ända långt bort till bergen i norr Det lyste ur alla gårdar och stugor Ett ljus som såg rent och nytvaget ut Därför att ikväll bor alla vekar putsade Alla lampor rena alla fönsterrutor och gardiner nytvättade. Men ändå blänkte stugfönstren gula och skumma emot det vackra mjölkvita ljus som himmelen och jorden utsände. Framöver egan emot skogen krypte sig ett revspår som en buktande kedja. De närmaste länkarna där stod då nästan djupblå mot det vita. Men det ljusnade längre bort tills det sista självande flyttade ihop för ögat. Så vackert allting var. Jag fick nästan tårar i ögonen inför rävspåret för att det krökte så vackert och förtonade så fint. Och jag undrade om räven som gått det fått någon föda ikväll. Hade jag fått se honom just då lunkar iväg inåt skogen med en av våra värpönor i gapet skulle jag ingenting sagt utan bara tänk att han skulle väl ha sitt hand också i denna signade natt. Och för han gjort ett så fint spår. Så underbart tyst och stilla. Alla ljud som i döra, annars brukat fånga nätterna vilade. Ingen pringa sjöng borta på åsen. Ingen dräng visslade borta i byarna. Ingen flickröst skrattade eller sjöng och ingen lykta skred mellan husen i grannbyn, svängande i takt och skuggad av bärarens kropp. I ladegården och stallet var det tyst och fridfullt, en sån där rofyllt tystnad som endast djur och välfängnad förmå ge. När jag lyddes utanför stalldörren hörde jag hur hästarna skur och fodret med ett kraftigt malande ljud, och jag kände igen deras särskilda sätt att tugga. Jag hörde hur gamlen tuggade med den myra ljud som gamla hästar får. I synnerhet sedan det nyss druckit. Och jag hörde det yngre mala med raskare takt. I Emellanåt dunkade det till i halmen då det böte om fot. Med dörat vid större hörde jag korna idissla med ett smaskan i lätet. Det lät smort och belåtet. Och mitt hjärta gläddes åt den allmänna belåtenheten och tystnaden och ron över all ängden och åt att det var jul. Det var riktig julstämning som det endast kan bli på en bondgård där den delas av både människor och djur. På kastlogen låg och drösarna med mjuka runda former och från skånet hängde kärvarna ner Med ett mjukt fall Det var det också så tyst och skönt En liten råtta pep i en vrå, Men det störde inte ron Snarare hörde till Jag låg åt pipet Och lovade Att i natt skulle hon få äta så mycket hon ville I natt skulle vi vara vänner Alla som levde på gården Både folk och fä Jag ställde grötfatet på golvet Gröten låg vit och god i fatet och smöret rann i gula rännmilar över det vita. Vackert det är mig. Men så kom jag att tänka att jag bra gärna skulle vilja se tomten en enda gång. Och så började jag ut gröten igen och ställde den utanför väcken i en malmsgrinda och gick och ställde mig bakom en nu där stod jag och njut av all stillheten och ro omkring mig och hörde tonen ur ett slå borta i kyrkan, svagt och overkligt. Jag försökte räkna slagen, men tappade bort mig. Men det var nog midnatt. Det såg jag på nattens färg. Jag stod och tänkte på hästarna och korna, på reven som gått över egen, på alla människor som jag kände, tänkte jag in och in och på alla andra i klump nu vore ljusen släppta i gårdarna överallt människorna sov och. jag var bestämt den enda som var vaken och jag kände mig stort och stolt ensam allting var så tyst luften så stilla och jag nästan visste att i en så underligt stilla natt och djurnatt till skulle någonting hända Någonting underbart Och jag nämndes inte röra mig För att inte störa jordens andak Och skrämma bort det Som jag väntade skulle komma Men så kom jag att titta åt logen till Hjärtat stannade ett ögonblick Och jag höll andan ofrivilligt En skugga smög sig efter logväggen, Fram till skrindan Där jag ställt gröten en lång och mager mans skepnad, klädd i grått valmar, tyckte jag. Men jag såg lovväggen springor och såtar tvärs igenom den gråa stukan. Tomten. Äntligen. Hjärta och andre direkt befriades och flög över. Pulsen bultade och blodet susade. Så fick jag då äntligen se en tomte. Och nu samlade jag hela min själ i ögonen, glömde allt och bara så. Han var inte alls lik en tomte, som man ser den ritade i alla julpublikationer av Jenny Nyström och andra. Han var klädd i grå långrock, snösockor av svart typ och en mössa med ett sälfingsbrem som var uppviket och snibbarna knutna ihop över gässan med ett smalt svart. Och han såg inte ut att vara med än omkring 40-50 år Han var lite lik min far Fast skägge var olika Det gick bara under hakan Med ens gick det upp för mig att det var farfar Och jag sökte erinra mig allt som jag hört berättas om farfar Men han inte stort med Förrän jag fick se en skugga till skymta vid lågväggen. Lika ljus och overklig som den första. Den nykomne såg äldre ut, var krökt av år, gick med käpp och var ålderdomligare klädd. Det var bestämt farfars far. Han slog sig ner på skrindhornet med en lätt sopp, som alla gamla gör och de sätta sig. Så kom en skugga till, eller rättare var det innan jag visste varifrån den kommit. En sån vacker gammal man. Hans vita hår lyste omkring ett slätrakat, blitt tandleket. Han hade svart långrock och knäbyxor. Och i skorna lyste ett par spännen, blekt och stilla. Det var väl farfars farfar. Så var en fjärde det. Han var lite likliné, som han mestadels avbildas. Kanske mest för den tjocka halsdukens skull. Den granna rocken och det prästerliga utseendet. Han hade en käpp med krycka i form av en liten kopparyxa, prydd med sirater. Det var alltså farfars farfars får. Han nickade åt de andra och satte sig som det. Och så kom den femte. Han såg fattigare ut än det andra. Och dessutom var han halv. Jag hade ofta undrat varför farfars farfars farfar inte behövt gå ut i krig under karl den tolfte. Men nu förstod jag att han sluppit för sin hälta. Så kom det ännu en. En stor, duktig karl, nästan helt fred i skinn. Han såg präktigt ut i sin stora hatt och duktiga stövlar. När han kom, reste sig alla de andra och hälsade. God jul, fader! Och han svarade med ett egendomligt hårt uttal: God jul, sonar Och så satte han sig mitt på skrindans framgave Ingen mera syntes till Och då förstod jag att han måste vara åltfar Den som odlat upp mera jord och från början bytt vården Han bar en stor värja i stucken i en järnskod trebalja Och fäst vid ett sorts skärp av gult sämst gläder, som knarkade torrt då han rörde sig. När han satte sig slängde han värjan bakåt med en snabb och van rörelse. När de alla suttade frågade han sin son den halv Har vi något timat i skogen sedan vi sist råkades min son? I skogen är allt väl fader, svarade denne. Björnen är för länge sedan fördriven och de stora furorna är gångna. Jag har väl släckt Oskel två resor och hjälpt en ko som gått ner sig i Fintuna-Mosse. Hitom Lomtjärn ligger många trän fallna av vind, fader. Det är gott, son, sa Oltfar. Jag ska vända husbonden steg däråt. Har väl något hänt i hyttorna och smedjorna, frågade han min farfars farfars far. Hyttorna är nedblåsta och hamrarna har tystnat, fader, svarade min farfars far. Det är sant så, men du vakar vid strömmarna och du ser till att icke sindret tänder när det är yr i hamrarna. Jag vakar, fader, svarade min farfars farfars far. Hur står det till i Vretom och Teppom? frågade han den näste. På Vretan är allt gott, fader, svarade denne. Jorden vilar i själen och snön ligger mjuk kring det gröna rågräset. Råttorna går under snön och sorkarna, men det är att få, fader. Där ligger snestyrt kvar, glömd i åkrysna sedan mitt mässad. Jag ska vända husbondens steg dit sa Oltfar. Har vi du något att mäla från lider och bodar, son? Frågade han min farfars far. Redskapen tar var nog lagning och på dig, svarade han. Jag ska vända husbondens minne däråt, son. Har vi något timat i lågar och på skullar, son? Frågade han farfars far. Taket läker på herrbret och drösarna ligger väl tjocka, fader. Jag ska påminna där därom, son. Har vi något timat i stall och föcks, min son? Frågade han slutligen farfar. I stallet är allt gott, fader. Höet är gott och rikligt och öken vid gott gånghull. Jag har bundit den många gånger då husbonden glömde. Och i kyndesmästtiden släckte jag en gnista som fallit i stillgången. I föxet är allt gott, fader. Men döden slog en ko i våras och två lam. Kunde du inte mota döden, son? Nej, fader. Döden var starkare än jag. Har mera timat, son. Jag har lossat kornas pinslen när de fastnat om nätterna och jag har klappat dem och pratat med dem då det varit rädda för åskan. När jag ej kunnat hjälpa själv har jag väckt husbonden och i Larsmäst avvände jag åskälden två resor. Det är gott son, sa Oltfar. Det är allt gott sonar. Vård och vako, det är vårt arbete var en trogne och hjälpsnare. Jag har arbetat nog och undfår min frihet. I detta året. Men i skolan fortfarande med vakandet till sedertidslov. Vi har alla varit fäder och husbönder på denna gården. Och vi skulle stanna så länge den är i vår släkt. Gud skydde och hjälp alla dem av vårt blod som nu lever och andas på gården. Vi blottade alla sina huvuden och sedan Oltfar läste en kort bortsbön åt och de gröten under tystnad. Oltfar hade träsked och hans son den halte hade en trasig ondsked. Så fattig och utarbetad han såg ut. Men han var ju på gården under Karl XII, och då var det svårt för Sveriges bönder. Han hette Erik Persson, och det var han som skänkte den där tackjanskällen till kyrkan, som nu ligger i vapenhuset. Hans son, Lars Persson var det som liknade Linné. Han hade kanske på sina resor till Uppsala med järn sett Linné, kanske talat med honom. Tänk, knappt. Tio steg ifrån mig suttos skuggorna av män som kanske sett dessa stora Sveriges söner. Det var överväldigande. Hos Denne lars hade Stamfars stora svärd förmildrats till en käpp. Och den gamle skortskaftade yxa hade blivit till en liten vacker pikacka med sirater och slingor på. Han åt med silversked. Det började så småningom prata med lågröst och jag spände öronen tills det susade för att höra vad det talade om. Det talade om hur det haft det i livstiden. Oltfar talade om hur han odlade och röjde efter bäcken som då var vassrik och nästan en vik av ärven så gott. Om hur Karl elfte slogs med danskarna och om två hans bröder som gav sig till knäckar då indelningsverket ordnades Han hade nog haft det svårt Men Karl elfte var en bra kung En duktig kar En riktig bunt kung. Och stamfar slog på värjan ett tag Och hans breda skärp knarkade bifall Värre hade hans son Erik Persson haft det Hans tre bröder fingo gå ut i kriget allihop Och ingen kom tillbaks en son i granngården kom ut fattig och lytt igen från Sibirien efter 30 år. Och han berättade att två av Eriks bröder fallit i Poltava och den tredje och yngste hade frusit ihjäl i Tobols. Och ändå hade det nästan haft det bättre än han som fick bli hemma. Det var det så svårt som varken förr eller senare. Erik Persson mäktade inte bruka stort mer än själva tomten och ett par vretar in till gården. Det fanns inte folk och inte hästar heller för den delen. Kreaturen togs till skatterna och ändå stod fogden på kyrkvallarna utmätte och pantade mest var söndag. Efter freden som då äntligen kom blev det att odla upp vretarna och tepporna Nyes. Men det vart ju bättre sen, snart nog. Hans son Lars Gersson talade om sitt järn och sitt smide och om Hon som han beundrade. Han hade rest mycket på marknaden med smide och hade sett Stockholms slott under byggnaden. Han talade om upproret 1743- hur det kom sände från de övre socknarna som hotade med att om det fanns två karar i en gård och den ene inte gick med skulle det hänga den ene av dem i hans egen dörrgård. Men det var inte så många med ändå. Prästen sa ifrån. Hans son Erik Larsson hade varit med i kungsfuts en gång när Gustav den tredje skulle upp till Mora. Han fick svarten spräng på den resan förresten. Han hade i alla fall fått se kungen, men tyckte att han såg ut som en spelvinkel. Och två av hans söner hade dött i utan utav i han, till ingen nytta alls. Hade haft tio barn och smått om för jämna. Hade dess likes varit brydd för tredjedagsfrossan som satte åt honom en mot elakt väder. Hans son Lars Ersson talade om 1809 och eländet då. Han hade en gång sett hans hjärta i falun på en marknad. I april 1813 var soldaterna iväg åt Tyskland och en del av dem kom aldrig igen och de som var i fångar hos fransosen kom inte igen förrän fram på våren 1815. Farfar talade inte mycket. Han satt och strök sitt skägg och hörde lystet på när de andra berättade. Själv han hade han inte så mycket att komma med. Lantmäteriet var hans stora händelse. Men det var manna mån och orättvisa, då som alltid. De fattigare bönderna fick maka åt sig för de rikare. Själv var han uppskuffad på lerknörlarna, där det bara växte i våtår och fick lämna den bättre jorden åt det som viller var. Annars hade han mest tungt arbete att minnas och bekymmer. Sjuklig var han och hade frossa han också. De andra talade om sina äventyr på forvägarna och om spannmålsprisen som en var höga och en låga. På min tid, sa Lars Ersson, var rogen dyr jag fick 15 femton banko på distingen i Uppsala ett varv. Erik Persson hade ätit barkbröd i flera vintrar och talade vidare om när fogden kom och vägde upp allt silver som fanns i gårdarna för att lösa ut från turken. Alla plockade fram det de hade men det steg inte vidare till pennings. Det var egendomligt att höra dem sitta. Och jämföra tider som ligger så långt bakom oss. Och höra dem tala om händelser som äckte rum för så länge sedan. Med ögonvittnenas lugna språk. så märkvärdigt. Där på skrindan som jag själv körde i förrgår, Sutt och skuggor av män som gått här på gården. Som ägare. Den ene efter den andra. Som tänkt och arbetat för dess fortvaro och utveckling. Son efter far i en lång släktkedja ända upp till Karl den elfte tid Så många år som gått sedan den första röjde upp nya bretar och reste en egen gård. Och åren hade gått och deras gestalter hade kröts under arbete och tunga. Och av alla dessa år och alla dessa dagar fanns inte ens skuggan kvar. Och av männen som arbetat, endast tunna grå skuggor, genom vilka logväggens såtar och springor syntes. Det hade gått före mig och jag ska gå efter den. Vad var jag? Intet. Släkten var allt. Det blod som gått genom deras ådror medan de levde gick nu igenom mina. Och när min tid var ute skulle jag sitta ibland dem ute på gården om julnatten och tala om gården och dess ljud. Vad skulle jag berätta? Så lite jag hade uträttat emot det. Jag skulle en gång sitta som den yngste och minste i laget och tiga. Vård och vapo är vårt arbete I vård och vapo för gården För jorden och för landet Hade deras liv förunnet Och blivit stora Jag stirrade på dem till sögonens vedo Och jag lyssnade girigt, Lystet Deras tal fyllde min själ Med en stor känsla Av samhörighet Jag var en av dem och i den stilla julnatten erfor jag en fläkt av allt levandes gemenskap. Mina fäders och all världens tankar vore mina. Den stilla, vita, tysta julnatten tycktes mig i sina trö, framglidande timmar. Samla all den gångna tiden och mätta sig med all dess kraft. Och stora förgetna arbete. Jag tyckte luften tätnade Och himlen sänkte sig ner för att lyssna Och det vackra vita ljuset Vart milt och dämpat Som en gammal vitmenad kyrkas kalkdoftande doftande dagar Tidens ström stannade Jag hörde röster från alla åldrar Och alla tider och alla dessa röster och tider bor släppt med varandra och jag var släppt med dem. Jag hissnade. Men så spratt jag till för ett stort och tungt krämtslag Och i samma stunden var allt borta, både utom och inom mig. Klockan var fyra på julmorgon och världen vaknade till en ny dag. Luften hävdes som om hela jorden hämtat andan. Det kändes att livet vaknade. Ljuset kalmade på något sätt och stillheten slog sönder av de hårda kramtslagen. Man kände hur människorna vaknade och hur deras tankar vaknade och svärmade som malare kring överallt. Jagande ro och stillheten bort. Kreaturen började vakna i stall och ladegård, de dunkade i halmen och skakade sina vinslen. Tuppen ropade hjält och hår och en kall vindpåre föddes under bodbottnen, brusade nymornad ut på fäggorn och började leka med några halmstrå.